У мене груші є, повна торба. Я придивився до вовки. Дивний тип. Хоч би раз подав голос. Мені закортіло побачити його руки. Пересвідчитися, чи справді він клацає пальцем, як це роблять жерняк і леон. Тютюлька віддав своє крісло Вені, банкував на встоячки. Усім по сім Тютілька в тютільку, розбирайте. Захрумтіли немиті миті груші. Голосно й огідно заплямкав Веня. Ми що на пустир не підемо? кинув на стіл недогризо ковок. Якого ледь не подивився тютілька, щоб нас там ще застукали, куряча твоя голова? «Надо подивитися, що там з Мириманом, якось байдуже мовив в ока, двічі клацнув пальцем. А то мертвий, мертвий, а який він мертвий!» «Ніколи мертвих не бачив?» – глузливо пирхнув Ганс. «З косами стоїть! У!» Виня відкинувся на спинку крісла і зайшовся реготом. Він дригав ніжками, плескав себе по черівцю маленькими. Майже дитячими долоньками. Уб'ю. гиркнув Михась. Ідіоти намахані. Чоловіка вбили, а вони зуби скалять. Правду, кажуть, дурень на похоронах сміється. Наливай, поки я добрий. Око випив першим, взяв грушу, надкусив, вітах підвівся на ноги. Куда? хиже запитав Михась. Куда? на пустир. «Я з тобою», – став Леон, – «удвох надійніше». «І я», – підскочив Веня, – «якого біса гримнув Леон, що вмреш за страху, краще гроші, чвакай, поки є». «Не вмлу. вирівила ти, – повернувся до мене в ока. «Не хочеш глянути?» «З мене досить. Піду додому. Мені це кафе вже австогидло». Тут у кожному кутку тхне смертю. Треба провітритися. Відчинив квартирку За вікном сіро, аж нудно. Ранок ще тільки-но почав придирати очі. Поклав у конверт фотографій. Від них у мене вже в очах рябіє. Дивився, придивлявся, сотні разів переглядав, а таки не розпізнав, хто вбивця. Тепер ясно, не Муриман, його самого уколов шкали. Мене абсолютно дебентежило, що він зарано прийшов до цистерни. Мало чого. Чекав на корішів тих же рекетирів, хотів бути першим, аби бачити, звідки йду, і головне, чи не веду з собою ватагу своїх дружбанів. Або ж вирішив заховатися, щоб нанести мені підлий раптовий удар, і вже потім – Гамселити, по чим попало, і скільки душа забажає. А може на пустирі він завжди вигулював шкалика, от і призначив зустріч саме тут, щоб заразом два діла впорати. В мене грізла інша думка. Підкрастися до нього непомітно, та ще й нечутно було просто неможливо. Місяць добре освітлював пустир, усюди суха трава, Якби хто не намагався ступати тихо і обережно, все одно вона видала б його своїм шарутінням. Та найголовніше — шкалик. Він би ще здалеку зачув, що хтось скрадається, і почав би гавкотіти, кинувся б бронити свого господаря, навіть якби на того напало ціле кодло головорізів. Цього не сталося. Отже, до Муримана підійшов хтось із його приятелів. Вони, певно ж, про щось говорили, а коли Муриман відвернувся, той уперіщив його чимось важким по голові. Шкалик навіть не міг запідозрити, що господаря вбили. Лежить той, лежить, хіба йому перше таке бачити. ли вже тоді, коли своїм собачим чуттям – половив крижаний подих смерті Хто цей приятель він же затятий винищувач клієнтів Георга